Ekonomia Solash Surikin hartzaile Mendiburu egunon Egunon Eta munduan zehar ibiliko gira goizuntan aurre ikuspenetan, aipatzen zen uh, 2012an uh, bedratzi miliak biztan lehetan uh, mugatuko zela eta egonen zela munduko populakuntza, baina aurre ikuspenek uh, besterik erakusten dute be, ameka miliak ere aipatzen da 2011 urtean, beraz, hemen datuz duela populakuntza eta in beste ondorio baden ondotik aipatuko ditugunak, baina bon, zer gaten behar bada, eta nondik datu gen. Bai, bon, lehenik erremak da, bada urte batzuk, pentsatzen zela munduko populakuntza behatzi miliar ingurutan estabilizatuko zela, eta behi bat etorri zehuku pasaen urteko urtebuka eran, eta bon, ez da sobera ipatu egia eta hori nazio batuen e, estadistikak e, bon, emandituzte baitzak eta pentsatzen da, e, populakuntza uste baino gehiago aziko dela mendeuntan, E, eta hori baino gabeago dena ere e, ez da ikusten estabilizaziorik, jen nahi baita pentsatzen da amaika miliak inguru biz izan engirela e, Bi milata egunian eta, e, eta populakuntza ez da estabilizatua izan nahi du, azazten esegituko duela populakuntza hogek. Abia, pundu edo arazoetarik baita, edo arazoinetarik bat, afrikana azkarki emendatzen ari dela? Bai, bon, orain, pentsatzen zen behatzi milagetan estabilizatuko zela, eta e, konturatu gira batez ere Afrikan, e, azkundetasa, e, zela, sortzetasa, emazteka, biziki e, handi mantendu dela e, azken hauetan e, Bizi baldintzak ere horoko gehan obetu dira, jenai baitu bizi esperantza handitu dela, eta bi e, variable hoiekin e, konturatzen gira populakuntza initzaziko dela hori e, no e, Zahara-Azpiko Afrikan. E? Ogan, gaur egun penx, e, milar bat biztanle bat dira Afrikan, hemen dik 2 milata behoita amarean e, bost milar izango dira, eta 2 milata eunean lau milar biztanle pentsatzen da izango dira Afrika osoan. Hala, laurdena munduko populakuntzaren laurdena 2 milata behoita amarean, gutxi gora bera, bai. eta laurdena banogeiago, eta be, eguneko beho goi, e, erena, baino gehiago, e, erena baino gehiago. Erena baino gehiago. E, hori e, e, bai, da. Hala, begaz? Ondorioak uh, biztan da, hori eh? uh, or, gehtatzen bali ma da, eta hori bezala segituz gehtatuko da, iduriz? Mm. Bon, ez da denagaldua, zer eren neuhi uh, sogotzak ematen badei emak txan posible da populoko un gaur egun bezala mantetzea baina noriek e, suposatzen du bera, de, bere garaian txinak egin bezala politika cela e, shortkuntzetazaren e, e, mugatzea, mugatzea eta bon modu noran radikalen e, e, eta goorean e, eta norberaren askatasunare e, mugatuz baina e, egiten alden gauza bada baina horrek izugarizkondurioak izango ditu bai ekonomia aldetik bai laburantzaldik tik e, e, eta bai e, jasangarritasunaren aldetik jadanik gau egun badugu berotze efektu mundu mailan eh, ingurumen alojean berotze efektu handi bat eta Hori nola edo ala, e, lotua da populakuntzaren, e, populakuntzarekin. Ogan munduan ez dute denek behar kutsatzen gutsatzen, Europa harek edo estatu batu harek gehiok gutsatzen dut Afrika harek baino, baino horoko gean ez dira datu positibo. Hala ergan behar da, pentsatzen dela ere, hainitz e, biziko direla irietan, eta... Bai, irigintza logean ere, e, gauza asko in inberko dira e, e, populakuntza guzi hori hartzeko. E, e, e, Eta, ezkuntza mailan. Ezkuntza mailan, osasun mailan, e, politika publiko mailan, oroko gehan. Zeran, geienak, geien, geienak iri eta biziko baitira. Eta, eta populakuntza hori denak e, lortzeko, fea hartzeko komplikatua izanen da. Gaimen berada, zenta zonbaitzu dira um, sortzean mugatzeko, erri joari notu da, edo beste, Bez nola mugizketa politika bat aplikatz, aplikatzen alda? Ez da egresa, ez eh, da egresa, hori gama da asiratik, uh, zenta, bon, egialde batentzat, azteko, populakuntzainit izatea askotan bere indajaren adierazle adieraz, adieraz da, bere ekonomia normalkia azkajako izaten da, eta organ, bon, askotan e, bada egialden den ere pizka ez da kompetizio bat ola populakuntza gehin izateko edo bueno, populakuntza askero bat izatea da mundu baitan indarra izatea. Orrun estatuek ez dute beti interesik hori hobera mugatzeko. E gero e garapenean diren errietan eta babes sozialik ez den errietan ere aurrain itzi izatea Hori da, ba, egiazko beha soziala jenaidu, e, pertsona bat zartuko denean, bebere augei esker e, biziko dela, eta gondon, zenbat eta augeiago izan, normalki, erretretabat e, e, bezala da nahi Hori e, batez ere, garapenean diren egietan. E, e, eta, eta gero egia da, badirela, badirela augei ditziak, badirela... Eglisioneak, horren kontradirenak, eta horren komplikatu da. Baina e, e, ezin besteko da hori egitea, zeren beste naz e, izango ditugu, edo e, tentxu handiak sortuko dira egi batzuetan batzotan Hasi Asi duzu kronikau erganaz ez dela biziki eipatu, zer gatik? Bat dute interesa estatuek ezaipatzeko? Egan duzuna adierazgarri baita, populakuntza emendatzen ari da, marka Ez dut uste, hori da, bon, epeluzeko gaiba da, eta gaur egun bizigira, instantan, <gain> aktualitate bero-beroan beti-beti, eta holako gaiak aipatzeko ez dugu sobera demorarek izaten, baino honen egiazki e, bere importantzia duen behia da.